Tira. Eta musika honek, nora eramaten gaitu. Ba, gai komplikatu batera. Titularra irakurrikoet, bueno, jesan e, berria egunkaritek hartutako titular bat. Nuklearra eta gasa, taxonomia berdean sartu ditu Bruselak. Gai, polemikoa, delikatua, nahi dituzun adjeti guztiak jarri eta ondoa ari harizara. Baina horretaz, hitz egiteko, gainera, goi jo dugu, handik datorkiko 68-a deribe, zuzendaria, osantiz, kaixo, xantiz, emoz? Kaixo? Bueno, Beto Benetik, <gülüyor> berritxarretara ez. <gülüyor> e, planteatu zen iaten, e, gai hau eta Baik. behar beharrezkoa da. Behar bada, egun, e, zera, gaurko tasuna izan zuen duela bihazte-iroazte hilabete bat ez dakit, Bai, hortzaila ziren ustez izan zela. Hori da, bai. baina ez du, galdu, klar, gorkotasuna atratatu mm -hmm. beharreko gai bat zen, eh? Bai, ez da gai erraza, baina besta atletikan ondorio potentek euki dezakena, izazkena, ziren baita ere, e, kontutan euki berda, taksonomia berden inguruan, E, bueno, artutako orabakia oainarte izan dela e, kontestu testu inguru zehatz baten eta ez dela izan erabakin nola potolo bat e, prozesu pixka tesaten dena atekoatzetik izan dela mm -hmm. Europa right. maian ordu noainarte claro, gertatu dena E, Era baiko horren ondorio izan dela, baietza, emandala. Uh -huh. Baina ez da behin betikoa. Horrek... Hori da, hori kontatu behar dugu. egin bai. behar da oraindik eta badaude epe batzuk. Oh, hori da, e, bai, agian ba, kontrakua, kanpain bai. bueno, ba, egiteko ez da, baietza ezetzaren alde. Baino, diesun modun, ba, polemika ja mai gaineratu da. Kaso hontan eta laburbiltzen biltzen dela, esaten zan modun, eta izuen burutan, Ba, nolabait nuklearra eta gaznaturalan, nolabait ez izen hori jarriz, jartzen saiola Europatik, ez da, berdeak e, direla, hori bizkatozo labur biluta, gero betikoa, ez da, ez diolagian neko justizia egiten holako titularrak, baino hori da egia, eta atzetik handaukaguna objetiboki zer dan, nolabait ematen dela e, argi berdea, E, berriro berdeari e, nolabait ba, e, inbersioak edo diru publikoa europatik e, mugitzen dana ba, bideratzeko lako teknologi or dago kakoa koskandiena or dago hain zuzen ere joan den asteko ekosferan izan zen ez dut gogoratzen e, e, share action e, erakundeak e, salatu zuen Bauri, zenbait banku haundik, ba, bueno, e, Barclays Bankek, ozakit, horrelako Deutsche, Deutsche Bank, e, bueno, teorian e, energia berri izagarrietarako transizio horretan laguntzeko, ba, se, kuston, milioi pilla eman dizkietela ba, bon, Exxon, e, BP, eta uh -huh. bueno, pet petroleoaren e, industrian daude nahi haundien, herraldo jei, ez? Eta hor uh -huh. duan, karo, zalantza dago benetan analizareta iritzizian laguntzen edo daukatenei ematen diezu be, edo ez dakit, ez? Osea, zoka hindikatua da, ez? Bai. Bai, al debatetikan, <coughs> bueno, betiko no le bai tinder edo beti hor egon direla Brusela sen, beste beti, betiko, bueno, boteria ta ekonomia dirua dagoen lekuetan beti egon dira, ba, interesak eta botereak eta kasu honetan, ba, es da salbuespena izan. Mm. Kontuta neukita, ba, bueno, ba, atzetik hoxe, ez da, e, testu inguru aldatu dela pilu bat azkenengo birurtea bai pandemiari bueno, ma, piskate, bueno e, jarritzen bali ma diogo piskat pista, pandemia ondorio bat izan dela, hau nola baita bizkortuin bihar da prozesu guzti hau, transizio delako guzti hau bizkortuin bihar dela, eta hortarako, ba, ba funtsak jarri behar dira bai gainean hau da E, bizkortzeko, eta prozesu hortan, ba, claro, esan dute, batzuk esan dute, ei, eta guria zer. Bale? Zeren gara, ikatza gues gara olioa, gues gara bale, baino zeate ezberriztagarriak, ezgarriak, osea baino Hor dago, ezta, da? eta bueno, pues jarri diren e, argudioak mai gainean, fiskat e, era objektuon, fiskat beste batzuk esaten duten izaten da bai, eske transizio hauek, transizioak dira benez. Ordun uh -huh. ezin garela pasanola bait e, a puntutik b puntu batera egun batetik bestera eta ordun bidean zerbait egin behar dugu, zeren gausa bat, e, bueno, ba bestetikan aldatzeko, ba, hoize. Ba, hori nola egiten degun posible, ezta? Eta hor dago arg audiopotentena, nola behizateko. Claro, eske, alde batetik, daukagu nuklearra, CO bi suriak e, ez ditula nola baita ba, emititzen, eta besta aldetik, eta naturala alderatzen balin bat dugu e, ikatzakin, bon, askoz garbiagoa dala, eta, ordu, eta behar dugu la. Eta, eta, bueno, pues, e, eta, claro, danok baitare onartzen dugu Behar degula, baina claro, no. gauza ba da, agian, behar degula, eta hori nola ba, ito forma eman, eta beste bat, izango zen, zer gatikon hartzen dan, e, Europar Komisiotik eta hola, e, bidiratuko direla horrelako funtz potentenak, oso potentek e, orlako teknologiatera. Horten claro. uste da gola e, ez da bai da potentenaz ezin degulan orlabaite egun batetik bestera, ba, ukatzea hori horren beharra, edo hor da gola eta ezin dala egun batetik bestera desagaraztea desa edo beste batetik aldatzea. E, eta baina, berstea zati da, bueno, ja. pues hemen daukagu, nek esaten da, daukagula tarta zati bat, eta taia tarta horren zatitxo bat, oza tarta oso do hortatikan, ez dixoala berrizta garritara edo garbiak izan dituzkenak, e, baizik eta danok dakigunak, ba, arazoak, edo ezdikkerbiak ez diren e, iturrietarako ordun ba bueno, dago gako nagusiena claro entzuten mm. balin baiezu adibidez ba Poloniaan edo beste herrietan e, oso ikatz menpeko <gül> herrialdei esatezu, pues jo, tejujo ba, vadiru iba arrozi puntu bat badokatera esta seren beraienitzako transizioa ikatzetik gasera beraienitzeko dela nolabait aurrerapen bat baino claro de este gustientzat da mm. hortikan hey, gaizki gabiltza. Neko goratzen dut gainera hemen, e, bueno, gugengen musoan egintzen aurlako jardunaldi batzuk, batzuetan etorri ziren hainbat aldietako arduradun batzuk, eta mm -hmm. kontatzen zuten bakoitzak bere herrialdean zuten egoera eta Aurria. eta aurrera berida. eta alemaniakoak hain zuzen ere, mm -hmm. ka alemaniak baditu nuklearrak, Aurria. baina badauka ere bai e, nuklearroiek isteko agindua edo, bueno, mm -hmm. e, bintzat Dakit, plazaratu du, da hori baina claro esaten zuen m, denak itxiko bagenu bihar nuklear guztiak bihar eh elektriitatea poloniako ikatza beharko genuke dizen ere esan duzuna ordan horren aurrean mm -hmm. hobeak dira nuklearrak claro mm -hmm. e, argudiaren zati bada bakarrik Baila. noski ez eta Baila. eta luzatu daiteke baina sentzu hortan errazoia zuten mm -hmm. baina ezin dugu arrazoi horretan gelditu. Bai, bi, bai, hor pixkat nolabait filosofikoki bigaitzen artean gaiz eh nolabait txikiena, ezta, e, hartzen dugu. Asuntua hmm. da, ba, bueno, gaitz horren nolabait bakostea, finantzeazioa dola, eta ematen eta taksonomia berde, ba, bueno, konzeptu hori bueltatu da azken finean da zerbait europatik sortzen dana bi, e, bidaltzeko seinale bat, e, olako holako e, inbertsio fondo guztiei, bankeche, on DJ, nolabait ez E, jakin dezazuten e, olako teknologiak, olako azpiegiturak eta olagure babesa izango dutela eta gu jarri, dirua jarreko dute. Nolabait, diruko puru hoiek ariagotzeko. Esaten bali maizu hori nuklearrakin edo gaznaturalekin, pues esatezu bus, eh, azken fina, esatezu, bueno, eh, hau zer da, dana nolabait eh, kajo iberian sartuta, pues ematen dizu pizkat kontrasa na eta kontrasa na hori gero eta hori baita dituek esan dute ezta e, azken final zure seinalia ja ez da hain kasuotan ez dugu izango berdea baino ez da hain garbia izango <girrisa> ordun eh bueno ba mailortan hor e, da eta esaten da bueno guri agien berdin zaigu oso neutralak geran teknologikein baino orain egiten ari da modun E, naiz eta berriz edo nuklear zale inbertitu behar duen entzat esaten pues, dute senalea ja ez da inergia ja, ja. <laughs> izan ere bueno nik adibidez e, nuklearraren kasua e, adose honetek edo kontra honetek baino harritu mm harritu -hmm. ez nago harritu e, nuklearraren zatia mm -hmm. e, nuklearberdearen idejari bai. baina gasarena bai eta harritu uh -huh. ditasko irakurri den arte, bazt, justo zukontatu duzuna, ez? Mm -hmm. Ikatzarekin alderatuta, horre batik edo horrena itzakian sartu mm -hmm. dutela bintzat, izendapena, mm -hmm. ez? Ba eta, bueno, unik uste torrez gainbaitare, e, uste baldintzatzen dala, ondo irakurri baldin badet, e, e, banalabai naturalen naturaleren presentzian, banalabai baldintzatuta egongo dala, baldin bada, E, pues, e, guain, ba, bueno, baitare oso modan jarridan dan hidrogeno berdearena ez zer zeren hidrogenua sortzeko beste bektore bat bezala, zeren ez da iturri bat, vektore bat da uh -huh. baizik, Ordun e, argindarra modun, argindarra az da sistitzen naturan, ba, sortu behar dugu, eta hartarako baliabide bat ditugun, hidrogenoarekin, gauza, beraz, dugu hidrogenoa harrapatu atmosferatik beste inun baitetik Ordun sortzeko beste iturrietatik hartu behar dugu, eta iturri ointxe bertan edatuena dauna, gaur egun da gaztun naturaletik egitea. Ah. Bueno, egiten baldin badaga, horrekin hidrogeno, derian, eh, demagun, berde grisa edo kolorekoa edo urdina berdin zaigu, bueno, pues agian bai, ez da, Orduan, klaro, baino, horrek, bueno, pizki, boltatzen gara berriro, ba, nola baita naaste egora hortara. Eta azken finean basatiko, bueno, balia bidego batzu, balin badeitugu eta beideratu beharko baren genituzke gauzak nola baita ondo egiteko zertara begeratu, bideratu berko genituzke. Etorrun claro, horren or, aurrian zer dago? Pues bueno, esatezu hor dago Frantzia bat, bere menpekotasunen nuklearregas oso oso potentea dala eta claro, haien zenbat urte pasatzen ari dira ere invertitzen hor flamabileko e, teknologia berrien eta ezin dutela nola bait ba martxan jarri naiz duten modun. Ordun generazio berri hoiek nuklearrenak esatezu, claro, hori da estatuko dirua. Ordun esatezu, bueno, baldin badakat, Europako funtsetatik baitare e, soporte badu sostengu bat, pues, asko sobeto. Hor dut, claro, defendatu behar det nukelea herra berdea dala e, da. kasu enten, ez da? Ordin. Hori da, eta ja. horretaz itxein parra indut, e, ze aurreko aitor santze egon da hemen mm -hmm. e, saiteko e, offshore entresakoak, eta justo goza hori bera esan du, ez? Hidrogena kolore asko ditu esan du eta arrazoia du, ez? Gaur egun hidrogenoa E, hmm. Bueno, kontua da, e, aztu baino, lehen, utzi, aztu esaten, e, lehen, hmm. irakurri dutez, nuklearra eta gasa taxonomia berdean sartu ditu Bruselak, e, titular hori da, irunelasak idatzitako e, zea bai. bat, e, e, artikulu bat, e, irune gaina esagutzen dute musu bat hemendik eta oso artikulu interesgarria, eta gainera, e, handik e, denbora batera, Elkarrezketa bat, eh, argitaratu zuen irunek berak, Garbine Manterola agirrezabala egindakoa. Eh, bueno, Europako batzordeari irizpedi zientifikoa ematen dion organo bat edo plataforma bat da Europako batasuna finantzia jasangarrietarako plataforma, deitzen dena, eta Garbine Manterola kidea ba, da plataforma horretan. Eta ordon merezidute irakurtza bi e, artikulu horiek eta horren bitartez, mm -hmm. bueno, ba, taksonomia berdea zer den, eta horren azpian dauden xeetasunak eta e, oso ondoa diskribatuta daude irunen artikuluetan, ez? Mm -hmm. Eta beraz, esan nahi nun, guk ere handik dokumentatu gara, eta eta hoxe. Tira, e, aldekoak, kontrakoak, hor, saltxa ondia dago, az, aipatu dugu Frantzia, eta mm -hmm. aipatu dugu Alemania, eta hain zuzen mm -hmm. ere, Bueno, ba, hor da e, ez dira postura berdina, ez dira jarrera berdina, que mm -hmm. frantziarena da, esan santuduna, erabat menpe, e, nuklearraren menpe edago, Alemania e, ikatzaren problema hori ikusten du, baina mm -hmm. nuklearrari ez dio besarkatuna na orduan mm -hmm. ez dago hain garbi nuklearraren berdaren aldekoa esango nuke kontrakoa dela, baina gasaren kasuan ez berdina da, Dai. eta Hor saltza bat eta bi horiek dira Europar bat asunean noski, haundi, haundi, nahi. Eta badaude, gero, aipatzen zuen, ez, irunela sakapatzen zuen, era bat kontra dauden e, lau estatu aipatzen zituen, Austria, Danimarka, Espainia bera, eta Luxemburgo. Luxemburgo. Mm -hmm. Saltxabat da hor, eta gero, bostkatu behar denean, hor e, kontatu mm -hmm. behar dira, bostkatu behar dira, Bai, bai, uain e, bostatzeko garaian, ja, nikuzteko ix puru minimo batzuk gain ditu beharko zirela atzera botatzeko, nikuzteten ba ez dakit zenbat herrialde, baina gutxien e, uneko 65eko biztanlerio osoari nolabait, ba bueno, ordeskatzen dituzten e, herrien artean, ba bueno, or E ezetza, ben, berko, luketela, ez zertza berko loketea da proposamen horri. eta hoize herrialdes berdinen olabait e, interesak e, segurazki herrialde e, bakoitzaren interesa ez da hor Europa maian edo mundu maian edo zer zer dago gustionen atzetik estan helburuak baloreak hor ba pizka ja e, kiliko engeratzen dira Orduan ba, bueno, esatezu. E, nola baita esateko e, oso, e, oso koherenteak direla. E, nola baita esateko. Nik nere herriaren Ea. interesak defenditzeko, ikusten dut behar detela, jarraitu nede detela, mendakate, industria oso potentea, e, frantziako kasua nukleararen ingurun, ordun ezin diot nola egun batetik bestera, ba, bueno, hau ba, ordezkatu, nola ordezkatzen duten hau. Nahiz eta, bueno, bere e egiten ari dian, baina badakite, ez da la e, izango. E, Alemaniako kasun diozu modun. E, Nikuste hor dago larremana, maitasun gorrotu larremana <laughs> nuclearrarekin, okay. e, mobilizazio eta militantzia oso potente egondala, pues, bueno, 1950, 80ko hamarkadetatik bati badia Chernobyl garaitik, Hordun ba, bueno, ba, esategoz, e, hau nola baite bertan bera utzin behar da, ezta? Baina, klaro, ikusten desu nien, bat klaro, nuklearra ari buruzitzen ari garen nien, e, Gaur egun nuklearra erabiltzen da bati bat argindarra sortzeko. Eta az tutzen zezki gu beste faktore eta vektore asko, azken finean berotasun sistemak eta hola ez dira nuklearretik sortzen. Eta daukaten kopurua sistema osoan, ba ez da impotentea. Orduan, maiganean jartzen danian adibidez ba nuklearrena esatezu, bueno, ez pues, dira e eragin asko zundia eukidezak, eh, gaz naturalarena, kontuten eukita, balio edorabiliera nitsa izan ditxakela, alebatetikan, ba, bueno, ba, berotzeko, seguraski, danok, e, gure hemen egoalden eta aiparralden, berotu garela, edo gure dutxak izan direla gaz naturalari esker, ezta. eta e, horrekin baita ere sortzen dargin da darra, Ordun ba bueno, uste interesak Alemaniako kasu hondi joastela geiago, ba esatia, bueno, naturalaren ba, balioan itzoi, ba sel suposatuko lukeen e, industria hunditan baita ere. Ordun ba bueno, askotan izaten da ba, bueno, zure mixa nola dago osatuta, urdeskatzeko gaitasuna daukazunala ez eta gero Alemanian gertatu zaien izan da nahiz eta berriztagerrietan, ba bueno, ba, bultzada e, e, egin duten e, energi bende edo nola baita deritzona. E, transnzio propioa haiek dakatena gertatzen ari zaie, pues, e, ez dagola oso ondo horekatuta. Ordun ikatzari ikatzara baitare bueltatu direla askotan, zergatik ba, ezin dute la bermatu e, oreka bat sistema elektrikoan, Hortarako, esatezu, bueno, baldin badakat ikatza, e, ikatzen orde zer da, obe, ba, gaz naturala, Gai, engaitz gaitzerdi ez da, eh, gazuntan. Gazun Hortarako, ba, bueno, esatezu, bueno, nire nuklearrakor ditut, ez gehiagoz ditut jarriko, daukadana kendu dezaket, baino kentzen baldin badet, orain berrizta bakarrik, es sin dióteldu, ni nere guztiei, orduan beharko dut beste zerbaiti izango da, bas, naturala momentu hontan ez dago besterik. Orduan ba bueno, hori da eh errealitate ta hor unikozte bakoitza bere koherentziatik, no barreneko koherentziatik defenditzen ditula bere interesak. Espainiakoak beste leku askotetikan se gertatzen da, ba bueno, pues ya no la bai bere itzeko lanak egiten eta esaten dute, ni orain ez badakat no labait, ba potente bat, berriz harritan eta hola, sortzen angin zela horren inguruan. Ba, bueno, pues, horre baitarista bai da garria, baino, bueno, ja. e, baitaren negozio asko, ez dakit zer, baino, e, argi dokatela hortikan direla. edo baliabide bide osoan itzak dituztelea, bai jura, bai egurra, bai, bai eguzkila, eitzea, eta bar, pues, esaten duten guazen hau e, nola baitariago etzerak. E, eta esaten genuna, e, hartu behar balin baditugu egun euro esateko eratik. Eta ointxe bertan jartzen barianzu, tarta horren barrun, nuklearra eta gaz naturala jaz ditugu egun, gutxiago izango da. Hor dago, dago koska. Baita eta zergatik nola baite kejatzen ari diran beste herri Ez Islandia. <laughs> eh, Kurioso da, eh, Islandiari buruzko dokumental bat ikusinen duela gutxi eta eh, aipatzen zuten, ez? Bete aipatzen da Islandia, eh, geotermia, bera lurrazpiko bero hori berez, baina harritu nindu, ez, ez nuen lako planteatu, eh? mm -hmm. baina jakina da. Islandiak atatzen du bere elektrizitate gehiena hidroelektrikoetatik urra asko mm -hmm. daukalako. Mai. Eta esnekien ere da e, sekulako ez tabai da gizan dituzte. Zer, karo, e, Islandian baliabide natural izugarri potentea da mm -hmm. e, ura, e, baiak, e, stakitez, ur jausiak eta hala, eta hor da e, hidroelektrikoa, E, e, ustiatzeak esan nahi du natura apuzkatzea, nola bait. Eta mm -hmm. zeuden hain konbentzi duta, ez. eta, tardon, sekulako mm -hmm. borroka, e, islandiako ekologistek hidroelektrikarikin mm -hmm. daukate sekulako borroka, ez? E, eta egia da, e, berrizta artean mm -hmm. behar bada hidroelektrikoa Energia hidroelektrikoa, ez dela hain, ez da besteak bezala, ez da, bai. ez gaude prestain besteko urtegi egiteko, eta, bueno, ez da inona, berriz ber, da harria bada, baina, bai. bueno, haber. Bai, hori da zerbait, eta f, gu, guri gusaiatzen gara nola baita errepikatzea, aspi marratzea, inbat forotan, ez da laberdine iturria, eta e, eraldatzen dun e, iturri hoi. E, Esan nahi dut, ez dala berdina izea edo izea errota. Ez dala berdina ura edo urre errota. Edo ur jautzi, edo presa bat sortzen dugunean. Ez dala berdina, bueno, pues nahi dezuna, ez da? Orduan, e, transformatzeko, eraldatzeko pixkat, hori, or, baliabide horiek berrizta direnak, e, ipintzen duguna beti eraginadoka. Orduan, berrizta garriak ikus, ikuspunturtatik eraginadokat, eta ez dira garbilak. Eh, ez dago ezer garbi, 100ko 100. Ehun. Aitor Santzek goza. Vera esan du eta arrazoia bai. Eh, claro, horrek eramaten gaitu ba azatea. Bueno, eh, estaba isan vergosan, eh, bueno, ba, nola kontsumitzen degun, nola da diran gure joerak. E aprovetzatzen ere garrantz dugun baliabidek era liketa ja, jasangarrienen, tokian tokiko baliabidekin, e, gure baliabidek xe esaten duten oraino heldu gaitezke. horrek, claro, horrek hemen zaigu baita le daukaguen pekotasuna mm. eta bar eta bar eta bar. Ordun, claro, ointxe bertan, pues e, bueno, orain berrietan daukaguna Ukrania Rusia ez dakiz eta horren ekarditzazken ondorioak. Ordun, ba bueno, eh Bueno, ba, guzti hori eh aztertu beharko genuke, e, serio, eta, claro, se gertatzen da, ba, holako eztabaida askotan iskutatzen dutena e, guri ikus izaten dira eztabaida sakonagok. Eh zergatik seren valoratzen ari gara edukiko dugun diruala ez, guk guk naidegunerako edo eta pizkat eh uzten dugu baztertuta eztabaida da. Baidada, hau gure eredua, hau da gure bizi modu eredua, hau da gure kultu, egungo kultura, dure soziate, soziate, soziadeak, edo elkartek behar dun e, nolabait eredua, konsumitzeko, e, mugitzeko, e, berotzeko, eta, eta, bares, da, orduan, hori haintzat ja ematen dugu, hori horrela izango dala beti, orduan, bakarri bilatzen duguna da izaten da, bueno, aldatzea iturri batetik, kasu hontan iturri edo e, olio edo gasa izan ditekela, beste iturri batetik, baina beste gu guztia igual mantenduko dela. Eta horiz da posible. Eta hori ez da diskurso bater eroso eta raza. Ordun klaro, hobeto da, ez da baidatzea, haber, niko diru lortzen degun, gauza hobetetarako, baina beste guzti buruz ez dugu itsegingo. Eta horratzen, ba, bueno, ba, mamila asko dago, azken finen, ba, bueno, horratzeko. Zeren, azken finean danok, Islandia izango bagina, esan nahi dut, isolatuak, Ikusiko ba egin duen geure burua, geure realitatea mundua bezela esanide ja isolatua gaudela. Ez dago la planeta B eh Mallorcaetan, agian, ba Islandiarek bezela izango genuke. Hau zaigu bat ere gustatzen, baina zerbait egin ber dugu. Saiatuko hmm. gara alik eta agian kalte txikien egiten, baina ez gaur egun egiten ari garena. Dalak kalte aldiketa gehien zeren e, zentrua dago etekinetan. Ordun, etekin ekonomikotan eta botere esku, eskugutzitan. Ordun, claro, eztabaidote hioek nun daude gure gizartean. Ez de, nik ez ditut ikusten askotan, O sea, ba daude eta hola, baino bueno, hori ez dago agendan. Eta hori da askotan, ba esatezu, bueno, vale, taxonomia berde eta, eta hola, baino benetazko eztabaida horrek ez, or, ez digu ezer konponduko momentu honetan. Eta esaten mali badegu, bai, gaz naturalaz, da, egitzen, egian dirua bideratzeo gaz naturala bihurtzeko, baina egian oraintxe bertan kanila ireki intziko digute Rusian, Bielorrusian edo, eta esatuko, eta, eta, eta zer, hori ez da konpontzen bidenek bi haltzen ditu metaneroak egun batetik bestea, ozak, egin. Mm. Bai, bai. ETA Islandian ere gutxi dira eta bueno, eta bueno, eta kul beste kultura badute. Bai, eta bueno, e, azkenean ez da arazo, bueno, da arazo global bat, baina arazo txikien sare handiba da. Ez hordan, konbundo eskerobat begiratut hartzaile inguruko, a <laughs> ber nola ere gitan dio, bai, bai. bai. eta, er fin, eta gura, bai, ingurual bai. chatu eta begiratu gure inguruen da bai. baina meñeantzat Bueno, kontatu dugu zerren gutxiogera beratak zonomia berdea, nola mm. baite, bueno, diruari begira, inbertioak, eta <tik> e egokia diren begiratzen duen zerbait. bait. Edo, bueno, e mm -hmm. bai, eta bere garrantzia daka, zera esken feina naziaren esaten genuen batik, eh, da diru publikoa, da danon dirua, <tik> mugitzen harrietana. Eta eta gehiago esango nuke, ez dala e egun dauka daukagun dirua, dira urrengo belaun aldik endirua. Orduan e, e, e, tentuz, tentuz. Zaten da, prekauzio, prinsipio, hoi, askotan, bueno. Tira, ba, mesuaz dakit bai korra dan, edo ez ez, ez korra den, baina e, pentsatzeko badaukau, e, hori argi dago. Xantio txoa deribe, e, goi erraneko eskerrik asko gurekin izateatik, eta nahi zuen, etorri? Mila esker, zuen berri berri.